Epilog. Ticho ze tří částí. Znavou byla noc. Hostinec u pocestného kamene spočíval v tichu a to ticho se skládalo ze tří částí nejzřejmější tvořila dutá prázdnota ozvěna něčeho, co tu chybělo kdyby vytrvalé pršelo déšť by bubnoval do střechy proplachoval okapy a postupně by ticho odnesl s vodou až do moře kdyby v postelích hostince leželi milenci, vzdychali by a steneli a zahembeli by ticho natolik, že by samo odešlo kdyby tu hrála hudba ne, jistě, že tu žádná nehrála nic takového tu nebylo takže ticho zůstalo Venku mimo hostinec se ozývaly zvuky vzdálené zábavy, Tóny houslí, hlasy, podopávání bod a tleskání rukou. Ale ty zvuky byly slabé jako vlákno a přetrhl ho závan větru. Ponechal tu jen šelest listí a cosi jako skřek sovi, sovy si v dálce. I to vše utichlo, zůstalo jen druhé ticho, vyčkávající jako zadržený dech. Třetí ticho nebylo tak snadno k poznání. Kdybyste hodinu naslouchali, snad byste ho pocítili v kovovém chladu zámků, pevně zamknutých, aby udrželi docvenku. Leželo v hrubých čbánech moštů a prázdných místech na podleze výčepu, kde měly stát stoly. Sklívalo se ve skvrnitých, polestivě rozkvětajících podletinách na těle a spočívalo v rukou muže, jemu tělo náleželo, který se tuhle zvedal z postele a zatínal zuby. Muž měl přirozeně rusé vlasy, rudé jako oheň. Oči měl temné a vzdálené a pohyboval se s důmyslnou jistotou nočního zloděje. Zamířil po schodech dolů. Tam, za pevně zavřenými okanicemi, zvedl ruce jako tanečník, přinesl váhu a pomalu udělal jediný dokonalý krok. Ostínec u pocestného kamenému patřil, právě tak jako třetí tich. A tak se to také slušelo, neboť to jeho bylo největší a všechna ostatní halilo do sebe. Bylo hluboké a široké jako konec podzimu. Bylo těžké jako balvan ze dna řeky, ohlazený proude. Podobalo se mlčení muže, který čeká na smrt trpělivě a tiše jako utržená květina.